بسم الله الرحمن الرحیم او من حکم هذا الباب انمال عمل بالحقیقت مطا امکن سکت المجاز لینن المستعار لا يزاحم الاسل مختلف قواعد ذکر شیو تو او دا مجاز مدعا پا اغیقی اولا قائدہ ذکر کی چی بان عمل ممكن لیل مجاز و ساکت کو مجاز اما مجازي معنی دا لفظ اوی ته تجاوز کړي دی اصل معنی آ حقیقت مجازي معنی مستعار دا لفظ اوی لسوالیو کې وشي یو سوالي معنی دا لفظ لسوالی راولې شوره او بل لفظ خپل ځابه نه ولارل چې کم دا لفظ خپل دا نه ولارل هغه به هغه قاعده شو مجاز تبسروه ته نشي کولې دا کدی پر خود مثال نه ورکل استاد حشی ولا مثال ورکل د یمین منعقده والا مشهور مثال دی ولا کی واخذکم بما عقدتم الايمان دا مثال ورکل دا, دا عقدتم الايمان نمون یمین منعقده دا حقیقي معنا دی وګورم زه ان تاسو ته امام شافعی رحمت الله علیه هغه ته نموسه په داخلي دا عقدتم الايمان هغه په معنا مجازي سره ابرهام جان درګه هغه پر معنا سهالي پر معنا مجازي سره چې کله پر معنا مجازي سره واخلې انه بیا پکې د غم شامل کی پر معنا د قس ته والی نو قص په غموس کی وی اقطمل ایمان قس اتمل ایمان پر معنا د قس نو قص په غموس کی وی اقص په منعقدہ کی وی نو یې کفر په منعقدہ کی نو په غموس کی اجم په ریس باندې ترتیب داد یو الله وره یې سره په مازی باندې کسر اوخري وبېلکل دا کاست په غلطه باندې دي وایي چې زه په حق باندې هم خلنګ کې په غلطه باندې کوم ماضی کې دا وړاندې چې دا خبره ماضی کې عمدي سره خديسي خطا یې نو هغه کې به حل نه غناشته نه پرښتې غموست چې په کاستو د دې دا کار نه شي هغه به کسم پرځي دا شی و نه بهر حل صرف ګناه غموست او دا په ګناه کې او فوواله کفاره به دي نشته دې بلکه نه ګناه کفاره دې او درې مناقذه کې پاینده باندې ته ازنه نه یو قربل قرتلل شي چې ریسکی حرام دي نسخه طبيعت د لري په لاله پای نه باندې کسم نه آیا سلیم باندې حرام حرام بیا وه شيږي فل تاسو د بي سيدر کې حرامه کې د بي سيدر کې حرامه کې بیا واخله دابا اندبا نه چې یی ده د دې زرب مناقدو مراد زموږه طاقت کم ایمان حقيقته او اغه په معنا د کست معنا مجازي لناموس ته شاملې موږ یو تر څو حقیقت باندې عمل ممکن مجاز تفسیرات کولې د دې لپاره ډېر مثالونه دي اغه په اصول شاشه کې نور لنوار کې تزویر نشته ځکه د ترولې دیوان د تاسو یې دي د بار ذکر کول ته ضرورت نشته ورپسې د دې نحو ستو یو بل قاعده ذکر کای فانگانه الحقيقه متانظره دایم مختلف په خبري حقیقت او مجاز کړه داسې ویل کله باید د ټیم کې کلام بالکل کلا محمل شي تاسو یو صورت په لور درشه کله داسې موشي چې یو وانه غسته شي لکته سویل چې یو سلوسيته کوما ولودا پر هغه لپاره یو مؤتک او آزادونکی ورلمؤتک امين ترجی بلا مرجع دا باطل لا لہذا وسیط د دعا او د پرواز شي کلام نه منغه حقیقت معنی واسته نه معنی مجازي واسته امکان نه عمل نشته نو باید چې داسې موشي دغه حجرات په استیننه نته نه مجاز خلاص شي بعد دګدا سلیچ یو نه یو د وغستې لکه دا اوس قاعده بیان په حقيقي معنا ته راځي اکرچی معنا مجاز سره شي مرجو وایم کله د دې په صورت تونه کېږي نو د دې قاعده کې د رم نمبر قاعده کې تا دا بیانې چې با د ټیم کې ا حقیقت په وداشي مجاز ترته ورته شي داږي یو سره حقیقت متعذر دا که د پرمېثال د کچې من هغه نخله ګوټي نخله ګوټي ته وي د دې نخله حقیقت متعذر ده اورفن مشکل دا عمل پس شه مشکل په ندای د دې په میوي او یاد ورکې میوي په کینی بار حل نه دا, دا, دا, دا پا پیسو باندې باندې باندې متعذر په اور کینی شاسته ده اورفن مترو کی مشکل و متعذر دا عرفان متروک انو قدی صورت کے اگر چه حقیقی معنی اشتا خود اشکال پو صورت کے او دا عزر پو صورت کے معنی حقیقی متروک انو بیاسی رولت قولشی انت مجازت صورت چه تا قولشی؟ مجازت وقتی صورت کے حقیقت او چه ترسو پوری ممکن ہو وچه حقیقت بار حلکار پی حضور سرانہ ورقینو کم طرح تبدلی؟ مجازت دو صورت دا شویدہ اشکال صورت او دا عزر صورت او بلداري چې بالکل مهجور وي دریم سورته او بالکل مهجور وي هغه ستې نشي قدم واړه مساله ذکر شي او قسم پرې دلته بهقدر نه يو لوه کې قدم دا دي چې نور بار وي اور دې سر بدن نه اور کې حقیقت ته چې به هرحال پیدل دي دا یو حقیقت دی حقيقي مراد وغو دې چروا یو حقيقي لو غوي معنا را هغه صرف د نار متروك تام بين كل سوق اخلين <تصفيق> نعم نعم چکه له داور دا ک مکمل متروک تمام حه لهدا کلام بلغ و قوم دا عقل بالغ کلامه قومو مجاز طرف تو او دی ر مجاز متارف مشهور مجاز دا شبلان کی دی کربا نظر کدا پیدل نه ته کو نظر ک مجاز عفوته او ک اس ی اپنی ته و مجاز باستی ک پیدل ورشی کنیت او کنیت نو نبیان مطلقا کورت لو بخانس کی دابعا دید دخول نسی شی امومی مجاز شی دو خول نسیشی. محجور کے حقیقت مطروب شی لیل بچر دو گلی شی مجاز تا خب یا دیتا سو دل دکیو مسئلہ زیگر کئی زیمن کسی محجور یو ہو دکو عرفی محجور دے یو عرفی محجور دے عرف کے امانہ حقیقی سکنالی یو شرعی محجور دے شریعت اغه معنا من کړه چې د پکم قسم وړلې کما معنا حقیقیه باندې کسم وړلې اوا معنا حقیقیه شریعت اور معنا تا یې عمل کوي د شکل شریعت اور معنا چې اور فیکی کله تمه جاس طرف تورځنه پښی غي کیږي شریعت ک معنا کړي ده نه پداس شي کسم نه خوريږي دا باندې شریعت معنا کړي د دین نه قسم نه خوريږي خبره مزه تا هلہ یا د قسم نه دچکه شرعیه منکړه د عاقل بالغ د مسلمان دی له حضرت په باندې قسم من کړی او الله منکړه د چکه د اریګی بمن مجاستور دی په دیشریه کې بمن مجاستور دی دبل صورت څه څالو روم صورت وګاکه تشکل شو ته انزور شو, شو محجوره عرفی شو او محجوره شرعی شو ذکه بمن مجاستور ته ورسیږي بیاد دیکھ کہ صاحبان اوتا سو یاد ساتھ صاحب دا خسامیتا سو دو مثال ان نے ذکر کری دی یاو مثال کی ہو پایدار اوزی او مانا او واضح اشی یاو کس مطلقی وقالت تپارے او کس انی سے انتا وکیلی بالجواب تظمہ وکیلی پا جواب سنا پا جواب سنا یا پا خصومت پا جگڑ سنا نو خصومت یا مطلع که جواب چې ده حقی او د ده باطلی تو ده کس دراپا وکالت که مطلع جواب وارکه ایک حقی که بعد ریده مانگنو ونید یا در اگر خصومت که کس تا دی موکل منع حق ثابتی که انبتو اقرار نکل او خصومت ولا تنازعو ده باطل ده لحاظا دی وکیل تحق حاصل ده اگر چه ده انت وکیلی بین خصوم آویلی خصومت نموراد خصومت حق کاره اگ تداوی طرفه که صحیح جگہ لږه که په دبانسه شه ثابتوري چندر کنه عام سرم جواب ورکول شي چې دا زمو په نشته مطلق جواب اختیار حاصل نه اگر جدي ویلاند توکیلی بل قصومه هو د وکنده مطلق جواب را خبره خوسه یوه په دې صورت کې سړی د ممنوع شرعی نه بچي حقيقي معنا چې موږ پرې غوډه خبرم زه ارطاله مطلق هم پرې غوډه تاکید ترالو ان شاء الله وو هفه نسانی له معنا مجازي ته چي مونږ رالو معنا حقيقي برهول دا مساله حل شو امنو 20 نمبر شو دا وکیل او دا خبره وسه شو فدديده لپاره دوه مثال ذکر کړل د مهجور شنوایی لپاره الاتراسر تنويري مثال تر دوه مثال ذکر کړل چې اوس کوې جلا یوکل له ماحظ صبي چې زه به دې ماشوم سره خبره نه مدل تکیو مجازت سی رویت کولیشیز اکدار شرعان ہوئی محجور دی دیوئی اگوی اکیس و بیویلی کی زاد ماس سبا تا زاد ماس سبا تا انا دا اطلاق دا کل پجوز بانی زاد صرف زاد تے اور سبا کے زاد ماس سبا دا اطلاق دا کل پجوز بانی ذکر دا کل مراد تے نجوز دا مجاز لے اگوی اکی ذکر دا, دا کلو کلو کلو کلو کلی محجور او دې مراد به د hazardous شي نو مطلب دا لري کدو وړوالی کې خبرې او کړې کلوه والی کې او کړې کوډا والی کې او د باقدرې حانس کې دا د دوه مثالو په دي مثال کې ساتشار دې نای اظهار کوم تا خبرې یو په دې باندې د مخکې مثال کې خبر صحیح شو او محجور شرعینه او محجور شرعینه بد خبرم زين پراله اعتراض دې نه راغلي چې ما ځسته لرنده غوينه اعتراض راغلي دا غینه بچي معنا صحیح شو قسم صحیح شو دلته په د یو محجور شرعي نه بچي خبرم زين پراله او اب نور راغلي ور وکالې کې خبرې نه کوي لوېوال کې ور وکالې کې تته کې طرف هم شو لوېوال کې تر کې توقير او سرا مهاجرت المؤمن شفا اوه ک سلاست یامن چا چ خپل روز سره درې دخل النار دوه ورځې سیوا پرې بلا واجب بلا دو واجب شیری نه سره تعلق پرې خدو انه دې به ورته د حدیث راځي نه عادت دې وي په دې کې تر کې دی دیګې شهره تر کې طرح دی نو پتاه لګې را ګورې کچری تر کې تر خون کچری تاس د قسم د دیو جو خو چې اد شریعت مخالف سره د شریعت ترانې کې ام الحب بالله والبعز بالله اغه صورت کې بیا مجاز ته اغه ممنوع د محذور شرعي نه نو اغه قسم صحیح دی اغه ته بریکول شي اغه به ته برابر دی قلب برابرول باندې ته بنانګار نه اغه ما متا نه د مجاز ارتقاب ته ضرورت شته کچری تا قسم د دیو جن په اړه چې اغه د دی لایق شریعت یانور ځیځه کده صحابو ثابت کیږي چې سو سو میاشتې هغه خبره کړې وه خبرانځین ترا البو ذللا والحب فی الله وکچر اوا مسلو پایک ترک طرف ومن بلکذا کعبه نه عین رحل شریعت مخالفت کوي چې حدیث ترک موالات سره او ترک مواصلت مهاجرت سره شریعت ترپاه راشي خدای ان صورت ته چې مشوم بالکل صحیح دی امشر بالکل صحیح صحیح انسان دی او ته دا غن قسم اخره التیوم مهجورو تر کی ترهم پس باکه عدل تا مهاجر مزه مهجورات مهجورات اربع حال اس چه د کم د پرمغ حقیقت پیدو مجاست تدلو چیکما फायदा اخون شو د یو محظور نه پټېنو څلور نور وګراګی شو د یو ګنا نه د بچ کېدو لپاره د مجاز ارتقاب کو څلور نور وګراګی شو نو هغه یوازې اسان جواب ورکړي چې بای مګ چکم بلکاست هغه اعتبار ده دلته مقصود خو اددو د سیبان کسم پردي عام محظور دي هغه باندې د ګنا نه غوړ مونږ چې د مجاز ارتقاب کو نو دا, دا نو خو د لزوم او د مجاز د وجه نه نه هغه یو اټ دا نور دملازمې په دودزوم د وجنور سره پخپله باندې راغله او دلې اعتبار نشته محضور او محظور چې محظور بل قصدي محظور بل قصدي صرف د سر سوبې سره کسان پړي بیا پم دغه شکل لري چې مجازو څخه په ګټه ونه کړو دومره یا ذاته دومره چې دومره پر کوشش یمین د دې مجاز ارتكاب سره یمین د خصوص نه عموم پرځران مخکې سره سباک ور خبر کړي دې به خانس کيده او چې ور سره نیوالی کوبلې کوبلې او کړي دې به سې کی خانس کيده وایې کې د یمین نو کې عموم راوي د خصوص نه مجاز ارتكاب سره سره غلب عام شزه نه او مم راوي صرف د سمرا په اساس شو ظاهر شي نور مخ او څلور محجوري شره شي مخ کې به یو پر خانس او چول کوالې او څو ټوله کسې کی خانس نوام هل دې انت صرف <تصاف> دک خبره راځي نور پکې څه چینجز ناراضي البته نور او محظورات پکې واتیږي نو شریعت د وجه دی دې کې مجاز ارتکاب نه ويم شه شریعت د دې لپاره آسان خل هول حدیث کې راځي من خل فع علی یو کس کسمه هلو دیو ګنا په شی باندې او بیا دا اگر نه به شی کولې چې دا ګنا ده نه د خونې د ټول په کار نو فج يكفر هدا او دې دا ځان او بیا د عربی ترشېره راشه ابل او کدي ک د مجاز ارتكاب کړي او کمجاز ارتكاب نه وي کړي نشريعت د تاسو قسم یمین د مخ یمین کی هم د محدود شریع نه خلاص شو دلته هونته التخلاش ال دمجاز چې مو کو نه دلته مخ شو په کلو په جزجو رئیسه نو دې د پرشرېت اسام حلک کوونه چې داسې کسان د دې سکی ماک کیه د دې په دې سم نباح مال دا مجاز پا گدی کرده دا نی سال دی دینے پران آغوا رکلی دی اوبرام زہن دراد آو نور دک کا اشکال جبراگلی دی اشکال دا기는 داگا پلان ڈوبا نی زم فلس کلی دی او تاستماویی کدی دی دیده دا مجاز ارتکاب اونشی نیو محضور دی او که او که اوشی نشی نشی رید دی اون دک که حل حولی دی چکلتا دو نه نخلیسی گی نبا دی یمین کی او یمین صحت پ ای که هم مسله برابر شو دی وکالت ور لکول جواز ته خبر را دلته د یمین دی نشی برابر لشي د ته حکم د جدي یمین متماته ته د ګنا یمین نه راتسکه ماته ماته او د دې بقفاره ورکه او بیا حدیث را خبرې سکه مشکالا نو باندې حل کړه مجز ارتکاب کوشي او كونشي خبره برابر ده البته حنس کی عموم رائے مکه سره صبح کې حنس کړه او صرف سګي وس اوس کده ور وکاله کې کلوي واله کې ګبډا واله کې سره خبرې کې سکیږي ہاں سکیږي نو بهر د مرارسو مشروا چې دی مراجعه ما و یا د اصول علامه فقيه الاسلام بسدي رحمت الله عليه یا دغه اصول علامه کوسري رحمت الله عليه اصول یا نور لمس لپټه مشم رضای مراجعه شامله کیمر پلاوای واستلی عادل ت مکتبه کې راوامه واستلی او په باندې تقریبا تقریبا غداسه اصول تشفاع ولا باس چانه کړه بس دغه اشكال مولا ژوند بووي چې دغه اشكال او جواب کده دغه غبزه ته خود ده چې نور محصولات سره له د لزومند را او ګنا پانه باندې چې کم شېدې قصدان دي نور بحث کې هغه بالکل چانه کل بس محجوري شرعي په شان نه محجوري عاددي او هم دک مثال اللهم قرلسان بالذبير رحمه الله يا نور یا نور چې کوم اصول دي دقت او مجاز باندې ځان یو مستقیل کتابونه ورزله مثال ورکړې دا غدا باندې خبره په مخ کتنا تللی په بار حل ا حاصل بحث دا د کچره یمین سره مجذور شریعت پر او داس مجاز راځي چې جاګه تبراعت کول شي ا یمین برابرول شي نه برابرایږي او کته مجاز وکړي او بیا غدا خبره صحیح شو نو نوفا صرف وم او خصوص کیزی البته ع ام حالی عکه د چې شریت خولی ده کسم بهته سک ما د بری کو نه شي ختو پره ک سرې ماخلوو او غنا ده د کپاره به وقع او بیا چې کم ش نه دی قسم کو ل دی شریت مناکه د اکبهک خبر هم دت را ده نوغتهات شو ددي مثالونه وضعحت حدل ته کې او خبره بله کابل وظ ته دو لا یکلمو هاذا الصدیق یمین ک او قاعده او قانون ځان سره یا بازه تفصیل پر ماری په بنا کړي کړه بازو په قاعده کړي دا قاعده به پرې نه کی کله ماری بس ذکر کړې شي کله ذکر کړې شي نو ماری په ذکر شی دلته کې مسله مثلا وګوره هاذا اشاره اسلام مقصود د د قزاد دې نسبل اعتبار نشته د مجاست چې مونږ کو د اشاره مقصود ده ته کده د سشن هم ده کا ذات مقصود ده چې د سره بها ورکړي شیبه مقصود نه ده د دیوجه موږ ارتکاف د مجاز کو یمین کې چې وصف مقصود وي یمین به تر اغي مقید وي او کله اکل مسبیانه وي دلته بیا ذات مقصود نو اگر تاسو ته نو کا ال یو سبي سره کو دي تاسو و ستبقته شي و ستبچکم کو و يمين کی تاسو و صبرغه چی اغه مقصود بالحلف و یمین به تقیید مکیید یا که مقصود بالحلف نو مثلا د وی لا اکل من احل من لحم هذا الجمل هو اوس کړي نو, نو. روانه الجمل اشاره د ترا شد د لحم له مکیید جمل د مقصود اه اگر انده په محض سبي کې د مجاز روجه مروته چې مونږ حززات سره کولی مونږ مجاز کوو عموم ترته وي او د مجاز لپاره وجه مروته اگر چې ا مجاز کې نور محظورات نه دي د مجاز لپاره وجه مو قوته او باځ زکه هغه کته داس مجاز نه کېد د بلا قص مجاز کې د سر اړو مجاز کین خبره نه اندره داګه لپاره مروته او دا یمین चिकन مخلوق له دې په کمشه باندې قسم دې هغه ته ګره کوث بن حلف میمین بردک اسرام مقیدی چه دک وسط دی برا برگ پر دداری مخالفت دیو برا حانسکی گی او کدار مخالفت دیو کو او نکر دیو لکتا استماوی دیوی لاکلو من لحم حضر جمل لدی اوخ و پوایی برا حانسکی گی پنرو حانسکی گی نا زکر مقصود دل تک اللہ لحمه آغاد دیجی او برام جه انترالا نو دو لا او یکلی محضر سبیوی لگی نو مط دې وړکی کلی دې تد ذات مقصود دی سبا مقصوده واسط مقصوده نه دی اکسبینه وي نو کلم نو تاسو ته لګی ته چې ذات مقصود نه دی دا واسط مقصود دی څه پسې شي مقصود نه په سبا کې واسره خبره په خالص کیږي با او په لویوالې کې وړي نه با خالص کیږي ائ ته بیا دې مجاز نکرنا لې ولې ته واسط مقصود ای کوم څه مستقل سبي د کار تعلیم په تعلیم او تادیب په کار د سر خبري نه کوو خبرانځه تر راغلم کار دي د تادیب ده درام یو ده ادب ورکې نو چې ته د هغه د خبر نه ته وکړ ودعت رحمه شکا شو کای دی د مجاز نه کارنه نو تاسو تاره مجاز کی ورته ترقطا تاسو بګورئ ارزه کی په مجاز تنورځي دکړه کی دی مجاز تنورځي دکړه د واسطې په سپا مقصود دی او دلته واسطې په سپا مقصود نه بل جزاته مقصود دی نو مقصود ته بګورئ ابرانځه ته ولا با د ټیم کې د مجاز ارتکاب د رسل اډو کول نشي باید چې په د او که لا <سؤال> سیدی ته بس قسم کله کله شي کنه لا سیدی قسم لازمي تور مده او کفاره ورکي نو هازه سبي کي دا خبره استاد حشي ورم چيړ نورم چيړل دان ته ز کوته حجي و من حكم هازه الباب ده حكم د دي باب نه نه باب فد نه قائم خو نوعه مراده مخکد حقيقه د مجاز کفاره ده باب نه دي ویلي قسم لا پزي وکړي و من قسم و من قسم هازه نوع يا من حكم هازه نوع د حكم د دي نوع نه ده ان العمل عمل بالحقيقه في حقيقه وان متى امكن ترسو بور شيء ممكن و سكت المجاز و مجاز بساكت كي لان المستعان ازك المستعار لفظ الاسولي له شده معنا مجازي لا يزاح مقابلا لشيء كل اصل له معنا حقيقي سره بيان هذا خبر ختم دلي مثال اساسه بحثي بل قاعده ذكرت فان كانت الحقيقه متعذره فان الحقيقه متعذر هي سو مشكله كما اذا حلف ک کسمه فلایا قل من هذن نخله ددی کجری د بوټی نه بنه او ماجوره تن مجاز تبه ورتل کولي شپدي صورت کې هم یعنی مراد د تی داغي میوه شي ک میوه بي ک میوه بي نه ري داغي پسمن باندې چا بوټي خرص کې دای پی سي او دغه نس کې او ماجوره یا ماجور وی کما اذا حلف هر ک لکسمه فلایا ال المجاز په دې ډول صورت مګې صورت د تعذر او ماجور کې مجاز بالاجماع کولی شي مزاحمت نشته سره پیو شي صرف مجاز پاتيش حقیقت د سرهړو اغيله اعتبار نشته مقابل ختم څنګه چې حقیقت ځانلو نو مجاز لاوړ اعتبار ور کول حقیقت مستعمله ان شاء الله رازي من صورتونو مستر رواني ولا حدا كنا بنا بدیواني بدی قاعده باندې وموایو چې ان التوکيل خبرم <اوراً> ته انت را لګان مطلب کی جواب عام سره یو کلا سره لئن الحقیقه مهجورۃ حق کا حقیقت چره مهجور دی ولا تنازع ودي خصومت عام مهجور دی شرع ول مهجور شرع او محجور شرعی دا په منزله د مهجور عادی دی څنګه چې انت ضرورت مجاسته پولیس دلته مطلب دا شه او ول مهجور شرعن مهجور شرعی په منزله د مهجور عادی څنګه چې انت ضرورت جن ته علاوه ان من خلفات چاچ کسم الله قلم هذا السبي ما شوم سر به لم يتقيد بزمان السباح متقيد بنی په زمانه سبا له هجران السبی یک هجران السبی دې ده محجور شرعن ده محجور شه شرعن ولي د ماشوم د ترحم وینا شوی او د رحم یو عیسه دهن ده چې تد هغه سره خبرې نه پرې دي دې کی ترکه ترحم یو ویسه ده ترکه ترحم بس